Невід. Ентропія. «Можливо, справи виходять з-під контролю», – міркує Лені Кларк. Решту це, схоже, ані трохи не обходить. Лені чує, як любіника Караку розмовляють у кавіт-компанії. Чує, як Брандер намагається співати в душі, так ніби їм замало було усієї тієї наруги, що її вони зазнали в дитинстві, і заздрять їхні безтурботності. Усі вони ненавиділи Скенлона. Ну, власне, не зовсім ненавиділи. Це дещо занадто сильно сказано, але принаймні відчували до нього щось на кшталт презирства. Так, оце правильне слово. Призирство. Там на поверхні Скенлон добряче їх усіх дратував. Хоч би, що ви йому казали, він кивав, видавав тихенькі заохочувальні звуки, робив усе можливе, щоб переконати вас у тому, що він на вашому боці. За винятком того, що, звісно, ніколи з вами насправді не погоджувався. Вам не потрібно було тонке налаштування – для того, щоб бачити телену наскрізь. Кожен із тих, хто опинився тут, унизу, вже мав у своєму минулому за досить отаких от, от скенленів, тих офіційних співчуваючих, тих миттєво набутих друзів, які лагіднесенько заохочували вас повернутися додому, відмовитися від обвинувачень, ретельно вдаючи, що діють у ваших інтересах. Тоді скенлен був просто ще одним поблажливим вилупком, який грав колодою мічених карт, а якщо ж Фортуна послала його на океанське дно, на рифтерські терени, то кого ж можна звинувачувати в тому, що вони трохи порозважалися його коштом? Але ж ми могли його вбити. Він сам це почав. Він напав на Джефрі, він тримав його в заручниках. Так, ніби управління електромережі визнає це за обставини, які пом'якшують покарання. Поки що Кларк тримає свої сумніви при собі. Не те, що вона боялася, що ніхто їй не послухає. Вона боїться якраз таки протилежного. Їй не хочеться змінювати чиїсь думки. Вона не має наміру збирати війська. Ініціатива є прерогативою лідерів. Вона ж не хоче такої відповідальності. Останнє, чим вона хоче бути, це... Вожачкою цієї з головною вовчицею, Ти бляха-бісова кела. Актон мертвий вже кілька місяців, але ще й досі сміється з неї. Гаразд, у найгіршому разі Скеннон був нестерпним докучалом, У найкращому розвагою, яка відвертала на себе увагу. «От лайно», – сказав якийсь брандер. «Ви вже пробували налаштуватися на нього тут, назовні? Закладаюся, управлінні електромережі навіть не сприймають його всерйоз. Вони потрібні електромережі, а тому та не висмикуватиме штепсель з розетки, не згортатиме гідротермальної програми лише тому, що кілька рифтерів трохи позбиткувалися з такого мудня, як у той Скенлон. У цьому є сенс. Та попри це Кларк не може перестати думати про наслідки». У минулому їй ніколи не вдавалося їх уникнути. Брандер нарешті виходить з душу. Тепер його голос лунає скають компанії. Тут унизу душі – це просто собі втіха. Вони не дуже обов'язкові, коли ти живеш у середині самоомивного, напівпроникного гідрокостюма. А втім однаково є й чистісіньким, гарячим, гедоністичним задоволенням. Кларк хапає із сушарки рушника та починає підійматися драбиною нагору, перш ніж хтось Інший встигне проскочити поперед неї. Гейлен, hey, це карако, яка сидить за столом разом із Брандером, привертає її увагу помахом руки. Заціни його новий вигляд. Брандер у що найповсякденнішому одязі. Він навіть лінзи познімав. У нього карі очі. Ого! Кларк не знає, що ще сказати. Ті очі мають справді дивний вигляд. Вона роззирається навкруги, почуваючись дещо незатишно. У Любін сидить осторонь на дивані, споглядаючи. А ти ще про це думаєш, Кене? Любін хитає головою. Чому це тобі закортілося бути схожим на суходільника? Брандер знизує плечима. Не знаю. Мені просто захотілося дати очам перепочити кілька годин. Думаю, просто надивився, як той скенлон постійно ходив тут у повсякденному одязі. Не те, щоб хтось із них міг бодай подумати про те, щоб виняти свої лінзи перед скенлоном. Карако тремтить від вдаваного переляку. Будь ласка, скажи мені, що він не став твоєю новою рольовою моделлю. Та він і старою не був. Відповідає Брандер. Кларк ніяк не може до цього звикнути. Невже тебе це не бентежить? Те, що ти розгулюєш перед нами, такий уголений. Насправді, єдине, що мене бентежить, це те, що я ніфіга не бачу. Хіба що хтось із вас зробив би світло яскравішим. Ну, хай там як? Карако підхоплює нитку якоїсь попередньої розмови. Але чому ти взагалі сюди спустився? Тому що тут безпечно. Відповідає Брандер, кліпаючи очима посеред своєї власної особистої темряви Ага. У всякому разі безпечніше. Ти ж іще не так давно була там, на горі. Хіба сама того не бачила? Думаю, те, що я бачила там, на горі, було дещо викривленим. Саме тому зараз я тут, унизу. Ти ніколи не замислювалася, що ситуація стає ну, занадто нестійкою? Карако знизує плечима. Кларк вже, уявляючи гарячі оповиті парою цівки води, робить крок у бік коридору. Я хочу сказати, лише поглянь, як швидко змінилася мережа, каже Брандер. А ще ж не так давно ти міг за виграшки мандрувати світом, сидячи у своїй вітальні, Пригадуєш таке? Будь-яке місце могло з'єднуватися з, з будь-яким іншим, і це могло тривати стільки, скільки користувачам було завгодно. Кларк повертається. Вона пригадує ті дні. Туманно. А як щодо вірусів? Запитує вона. А їх і не було. Або ж були, але насправді простенькі. Вони не могли себе переписувати. Не могли давати раду з різними операційними системами. Насправді, спершу, вони становили лише невеликі незручності. Але ж були ті закони, які в нас навчали в школі, каже Карако. Лені пригадує. Вибухоподібне видоутворення – закони Брукса. Брандер підіймає палець. Саме репліковані інформаційні ланцюжки еволюціонують за законом різниці сигмоїдних функцій, частоти помилок реплікації та часу генерації покоління. Два пальці. Інформаційні ланцюжки, що еволюціонують, є вразливими до паразитизму з боку суперницьких ланцюжків з коротшими довжинами хвиль їх різницево-сигмоїдних функцій. 3. Під тиском паразитів ланцюжки розвивають протоколи випадкового підланцюжкового обміну, що залежить від відношення довжин хвиль сигмоїдів господаря та паразита. Ну або якось так. Карако дивиться на Кларк, а тоді знову на Брандера. Що? Життя еволюціонує. Паразити еволюціонують. Секс еволюціонує, щоб протистояти паразитам перетасовує гени, щоб тим паразитам доводилося стріляти по рухомій мішені. Усе інше – видове різноманіття, ефект залежності від щільності популяції – випливає з тих трьох законів. Варто такому самореплікованому ланцюжку подолати певний поріг, і надалі він триватиме немов ядерна реакція. «Життя вибухає», – бормочий Кларк. «Власне інформація вибухає. Органічне життя – то просто повільний приклад цього процесу. У мережі все відбувається набагато швидше». Карако хитає головою. «То що з того? Чи ти хочеш сказати, що спустився сюди, аби вшитись якнайдалі від вірусів, які блокають інтернетом? Я спустився сюди, аби вшитись якнайдалі від ентропії?» «Мені здається, – зауважує Кларк, – що у тебе один з тих мовних розладів – дислексія або що». Але Брандер розходився так, що його вже годі спинити. І коли небудь чула фразу «Ентропія зростає», решт все розпадається. Цей процес можна на якийсь час відстрочити, але це вимагає енергії. Що є система, то більше енергії їй потрібно для того, щоб залишатися цілісною. Задовго до нас усе навколо живилося енергією сонця, усі ті рослини були неначе маленькі сонячні батареї, на яких могло базуватися все інше. От лише то було колись, а тепер ми маємо суспільство, що перебуває на експоненційній кривій складності, а ще мережу, яка теж на висхідній кривій, от тільки на значно крутішій, правильно? Тож виходить так, що всі ми запхалися до цієї машини-утікачки, яка стала настільки складною, що постійно балансує на межі того, щоб розлетітися на шматки. І єдине, що може цьому запобігти – це вся та енергія, якою ми її живемо. Кепські новини, каже Карако, але Кларк не до кінця розуміє, про що йдеться. Власне, це якраз таки добрі новини. Вони завжди потребуватимуть більше енергії, а отже, вони завжди потребуватимуть нас. Навіть якщо вони колись, нарешті, розберуться з ядерним синтезом. Воно то так, але Карако несподівано хморніє. Якщо ти кажеш, що це експоненційна крива, то врешті-решт вона впирається в стіну, правильно? Та крива піде прямо вгору, а тоді вниз. Брандер киває. Ага. Але ж це нескінченність. Не існує способу запобігти загальному розпаду байдуже, скільки енергії ми звідси викачуємо. Її ніколи не буде достатньо. Раніше чи пізніше? Раніше, мовить брандер. І саме тому я залишаюся тут. Як я вже казав, тут безпечніше. Кларк переводить погляд з Брандера на Карако, а тоді знову на Брандера. Але ж це цілковита нісенітниця. Чому ж? Брандер, схоже, ані трохи не ображається. Тому що ми б вже про це почули. Надто ж, якщо це ґрунтується на якомусь законі фізики, про який усі знають. Вони б не змогли тримати щось таке в таємниці. Люди б і самі до того додумалися. О, я думаю, вони так і додумалися, лагідно відповідає Брандер усміхаючись своїми оголеними карими очима. Просто вони воліють не надто про це замислюватися. «Звідки ти про все це дізнався, Майку?» – запитує Кларк. «З бібліотеки?» – він хитає головою. «Здобув науковий ступінь із системної екології та штучного життя». Кларк киває. «Я завжди вважала, що ти занадто розумний, щоб бути рифтером. Гей, саме зараз найбезпечніша річ – це якраз таки бути рифтером. Отже, ти сам вирішив спуститися сюди». Ти справді подав заяву? Бранда хмурить брови. А вже ж, а ти хіба ні? Мені зателефонували, запропонували цю нову, високооплачувану роботу, навіть пообіцяли, що я зможу повернутися на стару роботу, якщо у мене тут нічого не вийде. А якою була твоя стара робота? цікавиться Карако. Зв'язки з громадськістю. Здебільшого працювала на франшизу Гонкваріума. Ти? Можливо, я не надто добре з нею справлялася. А як було у тебе? У мене. Карако прикушує губу. То було щось типу угоди. Один рік з можливістю продовження, замість висунення обвинувачення. Кутики і губів посмикуються. Ціна помсти. Воно було того варте. Брандер відкидається на спинку крісла і дивиться за плече Кларк. А якщо до тебе, Кене? Звідки ти сюди? Кларк обертається, щоб простежити за брандеровим поглядом. Диван спорожнів. Чутно, як у кінці коридору з грюкотом зачиняються двері душової кабіни. Лайну. А втім, їй не доведеться чекати надто довго. Любін уже кілька годин поспіль пробув осередині, тож уже невдовзі вийде в океан. Та й гарячої води їм аж ніяк не бракує. Їм просто треба на якийсь час вимкнути всю ту чортову мережу. Озивається карако за її спиною. Просто висмикнути штепсель з розетки. Закладаються, такого віруси точно не витримають. Брандер сміється, почуваючись комфортно у своїй спільноті. Мабуть, що не витримають. Звісно, як і ми усі.